Carsten Zara trinkt einen Schluck Kaffee und macht sich ein Marmeladebrötchen. Er hat Lindelbauers Auftrag gestern Abend doch nicht abgelehnt. Und heute Morgen hat er seinen Freund angerufen, Kriminalhauptkommissar Andreas Gastel. Jetzt wartet er auf Andys Rückruf. Wenn Hahn wirklich schon mal mit der Polizei zu tun hatte, dann wird Carsten Zara heute nach Glaubing fahren und nach weiteren Informationen suchen. Was für ein Typ das wohl ist, dieser Alfred Hahn. So wie er schreibt, könnte er etwa mittelalt sein und nicht ungebildet. Er könnte das Abitur oder die mittlere Reife haben. Sicher ist, er sucht Streit. Aber warum? Hat er Probleme mit sich selbst? Ist er einsam, Kontakt gestört? Das Telefon klingelt. Hast du Papier und Stift? fragt Andreas Gastel. Hey, das ging ja schnell, sagt Carsten Zara. Schreib auf. Hahn Alfred Thomas, 55 Jahre, verheiratet, Büromaschinenmechaniker, polizeilich gemeldet in Glaubing. Wir haben nicht viele Informationen über ihn, nur eine kleine Notiz. Verdacht auf Körperverletzung. Das war vor fünf Jahren. Er soll seine Frau geschlagen haben. Die Ärztin in der Notaufnahme hat damals die Polizei gerufen. Frau Hahn hat den Kollegen dann aber gesagt, dass sie auf der Kellertreppe gestürzt ist. Hilft dir das weiter? Oh ja, das hilft mir sehr. Äh, wie heißt die Frau? Anita. Und noch was, Carsten. Diese Infos hast du nicht von mir, ist das klar? Klar, Andi. Vielen Dank.